pista 22 Istoria culturii și civilizației de Drâmba Drimba Volumul 1, pagina 244. Îmbrăcămintea, locuința, orașele Chisa principală a îmbrăcămintei evreilor semăna puțin cu toga romanilor, un fel de mantie, dar necroită, din stofă groasă de lână. Cea a păstorilor era din păr de capră, cu care evreii se și acopereau în timpul nopții. Mantia femeilor era mai lungă și ornamentată cu câteva elemente decorative în culor. Sub mantie, singurul veșmânt era o cămașă de lână sau de pânsă, cu mâneci aderente pe corp, lungă până chiar mai jos de genunchi și strânsă la mijloc cu un briu de piele. În picioare sandale. A umbra de sculți, era un semn de mare sărăcie. Pe cap un triunghi de pânză fixat cu un cerc. Barba era semnul virilității și al demnității, rasul bărbii era un semn de doliu, când bărbații își tăiau și părul, se zgâriau până la sânge și își punau pe cap și pe obraz cenușă și praf. Asemenea, manifestări rituale străvechi și care s-au menținut de-a lungul secolelor aveau rostul de a speria și a arunga spiritele morților care ar fi putut tulbura viața celor vii. Morții erau înmormântați, îmbrăcați, dar fără sicriu, punându-li se alături arme, opaițe, vase de bucătărie sau obiecte de podoabă. Cei săraci erau înmormântați în grop comune. În forma sa cea mai veche, locuința evreilor nomazi era cortul, despărțit în două încăperi. Una rezervată bărbatului era camera de primire, cealaltă în care stătau femeia și copiii, servea și ca bucătărie. Mobile, ca masă, scaune, paturi, nu existau. În perioada de viață sedentară, condițiile de locuit nu s-au schimbat prea mult. Marea majoritate a evreilor locuiau, întreaga familie, într-o singură încăpere. Încăpere în care uneori mai erau ținute peste noapte și una, două oi sau capre. Casa, sau mai bine zis Coliba, era din lut, cu acoperiș de lemn învelit cu pământ, cu fațada orientată spre miață noapte din cauza soarelui prea puternic. Casa nu avea perestre, doar câteva găuri în perete pentru a lăsa să iasă fumuri. Pe vatra săpată în pământ ardeau crângi, mărăcini și bălegar uscat amestecat cu paie. Un fel de cămine existau doar în casele celor bogați. Majoritatea evreilor dormeau pe jos, pe paie sau pe rogoșină, acoperindu-se cu mantia, dar în casele celor bogați se găseau și mobile, mese, scaune, paturi, cufere pentru păstrat vesela sau hainele. Casele acestea, uneori cu un etaj, aveau și acoperișul terasat. Pe acest acoperiș terasă se desfășura o parte din activitatea zilnică. Aici erau găzduiți oaspeții și tot aici se dormea în timpul prea călduroaselor nopți de vară. De aceea, acoperișul terasă era denumit Odaia de Vară. Unele case aveau și cisterne proprii, în care era adunată apa de ploaie, care servea și ca apă de băut. Orașele erau foarte mici, Ierusalimul se întindea pe o suprafață de abia 50.000 de metri pătrați, altele ca megito, Dabir, etc., chiar pe jumătate. Populația unui oraș era de aproximativ o de locuitori, înghesuiți în 150 și 200 de case. Extrem de rare erau casele de piatră. Cele mai multe orașe aveau aspecte așezări părăsite, de sate fortificate. Multe cămile împovărate de mărfuri rămâneau în afara zidurilor, dar ulițele orașului erau înțesate de oi, de capre, de asini. Poarta orașului, poarta cetății, era o construcție sacră, la temelia căreia era îngropată după străvechiul obicei canaanean al sacrificiului uman de construcție, o ființă omenească sacrificată. În fața porții orașului se afla unicul loc deschis, piețe nu existau, iar străzile erau foarte înguste și solide. Pe locul deschis din fața porții orașului, negustorii străini își vindeau mărfurile. Populația era chemată aici la adunări, tot aici spatul bătrânilor cetății, tribunalul laic, judeca diferite cauze. Aici era și locul de aplicare a pedepselor, inclusiv execuția capitală prin lapidare. Păstoritul și agricultura Meșteșucurile și comerțul Viața păstorului, care păza turmele altora, era cum o prezintă totdeauna în culori dramatice textele deosebit de grea. La mediul și la clima foarte ingrată se mai adăuga și continua amenințare aleilor și urșilor, împotriva cărora alte arme păstorul nu avea decât se pușa de len, ciobacul și praștia. Apoi pericolul foartelor de prădători Nota 1 ceea ce nu înseamnă că unii păstori nu puteau ajunge mai înstăriți. Păstorul profet Amos, de exemplu, pe lângă turmă, mai poseda și o livadă de sicomori. Închei nota Într-o epocă târzie, turmele ajunseseră foarte bogate. Textele biblice citează cazul unui bogătaș care avea o mie de capre și șapte mii de oi, iar Iov avea 14.000 de oi, 500 de asini, 500 de boi și 3.000 de cămile. Oaia și capra erau prețuite și pentru lapte, dar îndeoseb pentru lână și mai puțin pentru carne, aliment greu accesibil mulțimii. Foarte prețuit animalul de probară și de tracțiune era asinul. Caturul va fi cu timpul înlăturat căci legea oprea în a două specii diferite de animale, iar calul apărut în Palestina abia în timpul lui Solomon era folosit aproape exclusiv la carele de luptă. Dintre păsările de curte se creșteau numai rațe și porumbei. Găina era încă necunoscută în Israel. Mai liniștită era viața țăranului. Agricultura dispunea de mișloace încă primitive, plugul însă avea deja brăzdarul de fier, parcelele de pământ se transmitau prin moștenire în familie, sămănatul și săceratul se făcea după anumite norme prevăzute încă din secolul al VI-lea, care constituiau un fel de calendar agricol, iar în se făcea cu boi, vaci, poate și asini și chiar cai, pe aria comună a întregului sat. Paele, amestecate cu bălegar uscat, serveau drept principalul combustibil. Țăranul cultiva apoi vița de vie, măslinul și smochinul, inclusiv specia de măslin numită sicomor. Meșteșugurile n-au atins în Palestina, cu unele excepții, un nivel ridicat. Olăritul era firește răspândidat și ceramica modestă, ca decorație și ca varietate de forme era destinată aproape numai uzului domestic. Meșterii olari evrei nu se puteau compara cu maestrilor canaaneeni. În tesătorie, meșteșuc în care evrei foloseau amândouă tipurile de războaie, orizontal și vertical, predomina producția stofelor de lână. Se folosea și părul de capră sau de cămilă pentru confecționarea corturilor, asacilor și a mantalelor păstorilor. Popsitorii foloseau mult roșul aprins, culoarea obținută prin pisarea după uscare a unei insecte locale, și mai ales prețioasa purpură provenită dintr-o specie de scoică adusă de pe coastele Fenicei. Constructorii evrei au învățat mult de la meșterii aduși din tir. Tot de acolo adusese regele Solomon și meșteri topitori care au instalat în Palestina topitorii complicate, folosind forța vânturilor dinspre nord pentru a mări tirașul cuptoarelor. În felul acesta au putut fi turnate impresionantele coloane, două de la intararea Marelui Templu, alte de 9 metri și cu o circumferință de 6 metri, precum și imensul altar pentru sacrificii. Lung de 10 metri, la fel de lat și înalt de 5 metri, sau colosalul bazin înalt de 2,50 metri și cu circunferința de 15 metri, așezat pe patru grupuri de câte trei tauri de bronz. Toate aceste lucrări uriașe însă au fost opera unor meșteri din tir. Cât privește comerțul, faima evreilor ca pricepuți oameni de afaceri a apărut relativ târziu, către sfârșitul secolului al VI-lea, înaintea ei noastre, după întoarcerea din captivitate. Totuși, încă Solomon fondase mari întreprinderi pentru comerțul maritim, atrăgând în țară și mulți negustori străini. Ca urmare, în secolul al V-lea, înaintea noastre, în Ierusalim, negustorii străini erau atât de numeroși, încât s-au organizat într-o braslă proprie. Chiar și în temple, au ajuns să-și asume funcții bancare, dar numai pentru a primi sume în depozit, fără a da sau a percepe dobândi. În Israel, împrumutul cu dobândă era oprit prin lege. Organizarea militară Textele biblice cu caracter istoric vorbesc mereu de războaie, de acțiuni militare întreprinse în diferite forme și proporții, ceea ce presupune și o organizare militară corespunzătoare. În realitate, până în epoca monarhică, evreii nu aveau o armată regulată. Datoria de a participa la război era o datorie pur morală și religioasă, căci considerându-se că un război dus de poporul ales era decis de însuși Iahve și era un război al lui Iahve însuși, Obligațiile militare deveneau implicit obligații religioase. Toți bărbații apți erau obligați să ia parte la război, îngrijindu-se singuri să-și procurme armamentul, spada și praștea. Funcția de comandant îi revenea celui mai curajos și cu mult spirit de inițiativă, dar odată cu instituirea regalității, atribuția de comandant a devenit o funcție permanentă. S-a creat în acest moment un nucleu de armată regulată. Efectivul maxim la care s-a ajuns era de 40.000 de oameni, o cifră considerabilă dacă este raportată la o populație care totaliza mai puțin de 2 milioane de locuitori. Saul și-a constituit o gardă personală. David avea mai multă încredere în mica sa armată permanentă de 600 de mercenari filisteni. Regele Solomon a fost cel care a instituit o adevărată armată regulată, introducând după modelul filistenilor un corp de 1.400 de care de război și ceea ce egiptenii de pildă nu aveau, un corp de cavalerie cu 12.000 de călăreți. Mai târziu, începând din secolul al VII-lea, înaintea erei noastre, armata formată din cetățeni, chemați regulat sub arme pentru o anumită perioadă de timp, a înlocuit luptătorii de profesie. Armamentul și echipamentul soldaților evrei nu erau deloc dintre cele mai modeste, coif și cuirasă de piele, jambiere de bronz, sandale de piele, spade cu unul sau două tăișuri, suliță, lance, scut de lemn, arc și săgeți cu vârful de fier. La acesta se mai adăuga și praștia, o armă destul de eficientă, din moment ce pietrele folosite aveau un diametru cam de 7 centimetri. Pentru asalt, evrei foloseau ca romanii, berbeci. Fortificațiile lor au devenit cu timpul într-adevăr redutabile. Zidurile atingeau o înălțime de până la 10 metri și o grosime de 5-6 metri cu turnuri de apărare, cu galerii subterane și chiar cu un sistem de calzemate de-a lungul zidurilor. Războaiele aveau loc din motive de aprovizionare a trupei primăvara. Se practica tactica distrugerii complete a teritoriului cucerit, localitățile erau rase la pământ, prizonierii trași în țeapă erau expuși în fața zidurilor orașelor lor, alții erau masacrați oribil. Odată cu perioada monarhică, cruzimile s-au mai atenuat, cei învinși nu mai erau exterminați, preferându-se să fie duși în sclavie. Sub regele David, o treime din numărul prizonierilor era, erau grațiați, ceea ce nu înseamnă că ororile nu au continuat mai târziu. Oricum, cruzimile evreilor în război nu le întreceau pe cele ale multor altor popare din jur. DREPTUL JUSTIȚIA Justiția în perioada vieții de nomadism era administrată de sfatul bătrânilor clanului, iar după trecerea la viața sedentară de bătrânii satului. Alături de acest tribunal laic mai funcționa și un tribunal religios format din preoți care pronunțau sentințele în numele lui Iahve. După instituirea monarhiei s-a creat și un tribunal regal, ca un fel de instanță supremă. În toate aceste trei jurisdicții, comunală, sacerdotală și regală, legea civilă nu se deosebea de cea religioasă. Judecata se ținea, după cum se obișnuia și în alte țări ale Orientului Antic, în fața porții orașului. Nu se judeca niciodată fără prezența a cel puțin doi martori care erau obligați să asiste și la executarea pedepsei, inclusiv în caz de execuție capitală. Dacă martorii depuneau mărturie false erau pedepsiției înșiși cu aceeași pedapse pe care urma să o primească și acuzatul. Când de nu puteau fi aduși martor de pildă în unele cazuri de furt, se recurgea la un jurământ care se presta în templu, în fața preoților. Un alt mijloc uzitat în asemenea cazuri și pe care îl vom regăsi și în Europa evului mediu, era judecata lui Dumnezeu, în esență un fel de tragere la sorți. Dacă cel condamnat nu putea fi găsit sau prins, era blestemat, iar cel care îl cunoștea și luând cunoștință de faptul că fusese blestemat, nu-l denunța, sufera el pedepsa pronunțată împotriva condamnatului. După pronunțarea sentinței urma imediat executarea pedepsei. Pedepsa corporală obișnuită constant în lovituri de baston, nu mai multe 40, suficiente însă de multe ori ca să provoace moartea. Altă pedapsă era privațiunea de libertate. De exemplu, hoții care nu puteau restitui furtul erau vânduți ca sclavi. Pedapsa cu închisoarea, o pedapsă introdusă după modelul altor popoare din jur, a fost aplicată după întoarcerea evreilor din captivitatea babiloniană. Nu lipsau nici anumite instrumente de tortură. Pedapsa cu moartea era prevăzută de legi pentru omicid voluntar, pentru răpirea unei persoane în scopul de a o aduce în stare de sclavie, pentru idolatrie, vrăjitorie și nerespectarea zilei sabatului, precum și pentru cazul când o fică de preot se prostitua. De asemenea, pentru o vină gravă de comportare a copiilor față de părinți, pentru adulter, sodomie, homosexualitate, incest și bestialitate, arderea de viu era prevăzută la fel ca în codului Hammurabi, pentru cazurile de incest sau pentru fica de proud care se prostitua, dar în vechime aceeași pedapsă era aplicată și femeii adultere. Nu era cunoscută la evrei din antichitate pedepsa crucificării pe care o aplicau persanii, grecii și romanii, nici mutilarea corporală prevăzută în schimb de babilonieni și de asirieni. Executarea pedepsei capitale, care avea loc în public și consta de regulă în uciderea cu lovituri de pietre, era încredințată fie familiei celui care suferise ofensa, fie colectivității. În cazul din urmă, prima piatră trebuiau să o arunce martorii acuzării, după care urmau la rând toți membrii colectivității până ce cadavrul era acoperit complet de pietre. În cazul unei crime deosebit de grave, pedepsa capitală era agravată prin spânzurătoare, tragere în țapă sau arderea cadavrului. Nota 1 Se presupune că multe dintre prevederile de sancționare cu pedepsa capitală, precum și alte pedepse atroce, de fapt nu erau aplicate decât cel multe în situații cu totul rare. Dar, ca și în cazul altor legislații din Orientul Antic, ele erau formulate în scop preventiv, intimidatoriu pentru a-i pe posibilii delinvenți. Închei nota. În fața de nomadism, poporul evreu avea drept lege supremă răzbunarea sângelui, principiu care n-a putut fi suprimat nici mai târziu. Moartea se cerea pedepsită cu moartea. Familia celui ucis trebuia să-l ucidă pe ucigaș sau pe un membru al familiei acestuia. Legea răzbunării sângelui s-a păstrat în perioada următoare de viață sedentară, fiind completată cu principiul juridic comun multor popoare semite, al talionului. Nota 2. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arțură pentru arțună, vânătaie pentru vânătaie. Ieșirea, 21 Roman, 23-25 Cuvântul este de origine latină, talio de la talis, asemenea, căci și romanii au adoptat până în secolul al doilea, lea înaintea ei noastre acest crud principiu juridic, principiu care însă nici de evrei nu era aplicat practic ad litera. Chiar și pedața cu moartea putea fi răscumpărată pe bani. Cel puțin în cazul în care e vorba de un ucigaș. Închei nota. Cu toate acestea, același vechi cod ebraic, Carta Alianței, prevede și unele alternative, care atenuiază foarte mult această barbară lege. Nota 3 Carta Alianței, ciudată colecție de cutume arhaice, cum era, de exemplu, modul straniu de a pedepsi animalele. Închei nota cu la viața sedentară, comunitatea teritorială a luat locul comunității de familie de sânge, care stătuse înainte la baza vieții de clan. Ca urmare, și delictul va fi considerat într-un mod obiectiv. Se va lua în considerare numai faptul în sine, căci conceptele juridice de tentativă sau de complicitate lipseau. Intervin însă acum la evrei alte noțiuni juridice de premeditare sau non-premeditare de circunstanța atenuantă de legitimă apărare, fapt care reprezintă un progres evident față de codul lui Hammurabi. Mai multe articole din Vechiul Testament privesc dreptul de proprietate, dar în niciunul din cazurile enumerate acolo nu este prevăzută pedapsa cu moartea pe care renumitul cod babilonian o provedea în atâta cazuri. Dacă articolele privind situația femeii, a sclavului sau vătămarea trupului se apropie uneori de conceptul modern de umanitate și de justiție, în schimb extrem de sever se arată a fi dreptul ebraie când este în joc soliditatea familiei fundamentată pe autoritatea tatălui, precum și a mamei. În care caz nu s-a văzut mai sus, copiii puteau fi pedepsiți cu moartea. Dar titlul de onoare al legislației ebraice îl constituie recomandările pe care le face relativ la protecția străinului, a văduvei, a orfanilor și a săracilor. Citez. Pe străin să nu-l obișduiești și să nu-l asuprești. Pe văduvă și pe orfan să nu-i obișduiți. Închei citatul. De vei da bani cu împrumut săracului să nu-i pui nicio dobândă. Ieșirea. 22 Roman 20-21 Desigur că în dreptul ebraic se întâlnesc și influențe ale codului babilonian, dar în ansamblu, originalitatea dreptului ebraic este evidentă. Spre a și impune în mod absolut poporului normelor de drept pe care legislatorul le a formulat, el a pretins ca acestea, gravate în piatra tablelor legii conținând cele zece porunci, table păstrate în arca alianței, le au fost predate pe muntele Sinai de către Iahve însuși. Hamurabi este înfățișat primind și el normele juridice din celebrul său cod din chiar mâinele zeului Șamaș. Dar, cum observa A. Bertole, spre deosebire de zeul babilonian, Iahve, Jehova este esențialmente zeul dreptății, al moralității și al justiției. Ca în atâtea alte forme ale vieții ebraice și în domeniul juridic trebuia să fie invocată autoritatea religiei. Religia, practici cultice, templele În toate statele antice, religia a fost factorul care, pentru a susține autoritatea și interesele claselor dominante, a impregnat viața politică și socială, culturală și artistică. La niciun alt popor însă, ca la evrei, religia nu apare ca o funcție atât de determinantă, invocată fiind mereu în viața, obiceiurile și normele de comportament, în politica lor, în dreptul și morala, în literatura și arta lor. Cultura ebraică îi apare cercetătorului de azi în același timp configurată, transfigurată și desfigurată de factorul religios. Înainte de reformele introduse de Moise, religia ebraică se prezenta în formele primitive ale religiei, magie, oracole, cultul strămoșilor, al demonilor și elementelor naturii, arbor, izvoare, munți, grote, stânci, venerarea morților și a anumitor animale. Nota 1. Urmă de totemism, probabil că era vormat de acele animale care mai târziu vor fi interzise de a fi consumate, deși chestiunea este controversată. Închei nota. Când au părăsit Egiptul și s-au îndreptat spre Canaan, Evrei, conduși de Moise au început să venereze o divinitate până atunci venerată de un trib arab nomad al cheniților, cu numele Iahve. Yahve se scrie WE Probabil că această divinitate fusese și înainte venerată de triburile ebraice. Probabil că Moise a fost acela care a impus-o definitiv ca zeu unic ale evreilor. Oricum se pare că această monolatrie a luat forma unui adevărat monoteism numai în perioada monarhică târziu, în secolul al VIII-lea, impunându-se pe deplin în secolul al VII-lea sau al VI-lea înaintea erei noastre. Se presupune că, la început, triburile evraice ar fi trecut prin faza totemismului, apoi prin cea a cultului strămoșilor, ale căror spirite păzau intrearea casei și a căror imagine păstra o formă umană. Nota 2 În timpul lui Moise se formaseră două grupuri de sacerdoți, leviții, care, în timpurile mai vechi, practicaseră cultul șarpelui, și aaroniții, adoratorii de odinioară ai unui animal totemic diferit, taurul. Închei nota Împotriva acestor imagini antropomorfe, a acestor divinități domestice și chiar a reprezentării în forma umană a lui Jahve, a reacționat Moise pentru a impune adorarea unui singur zeu, fără ca prin aceasta să fie negată existența altor zei, monolatrie, care va duce apoi la credința în existența unui singur zeu, la monoteism. Nota 3. Citez. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel asemănare cu cele ce sunt în cer, pe pământ sau în apele de sub pământ. Să nu te închini lor, nici să slujești lor, încă citatul. Ieșirea 20 roman, 3 5 Elementul cel mai important al cultului lui Yahweh a fost monoteismul, ci sensul de finalitate divină pe care l-a dat evreilor experiența lor socială de grup. În felul acesta, evreii au făcut un pas pe care nu l-a făcut niciun alt popor. Au găsit manifestarea voinței divine nu în experiența naturii fizice, ci în experiența procesului social. Efectul unei asemenea interpretări a fost de a da istorii o semnificație religioasă, nu numai ca tradiție, ci în prezentul viu. Tot ceea ce se întâmpla avea pentru poporul evreu o semnificație în funcție de planurile lui Iachve. Desigur că și alte popoare au crezut că erau guvernate de un zeu sau de un reprezentantul unui zeu, dar nu au găsit în propria lor istorie niciun ghid moral. Închei nota. În contact cu Canaaneeni, tendința monolatică a evreilor s-a fortificat. Religia agricultorilor Canaaneeni era politeistă, mitologia lor era bogată, ritualurile religioase erau complicate, cu muzică și dansuri sacre, cu statui ale divinităților, cu un cler numeros și bine organizat. În schimb, cultului lui Iahve, auster și simplu, constant sacrificii, ofrande și venerarea acelui altar portativ din lemn dezalcând placat cu aur, arca alianței care semnifica probabil tronul divinității invizibile. Alianța încheiată între Iahve și poporul evreu nu însemna însă atât un pact bilateral cât o totală supunere a evreilor, zăului lor unic, care, în schimbul promisiunii de a-i proteja, le pretindea un cult în exclusivitate. Ca să-l impună poporului Moise, i-a atribuit lui Iahve, Jehova, mari binefaceri. El i-a eliberat pe evrei din Egipt, el i-a dus în Canaan, el le-a dat legi, sfaturi, ajutor în împrejurări grele și tot el i-a și pedepsit pentru greșelile lor, căci Yahweh este bun și drept, dar și asprum. În felul acesta, pentru individ și poporul evreu, religia devenea un factor de moralitate. Contribuția originală principală a evreilor în cultura Orientului apropiat este în domeniul religiei. Religia iudaică este, înainte de toate, o formă de religie a vieții interioare, individuale și subiective. Fiecare individ este făcut responsabil pentru acțiunile sale. Spre deosebire de popoarele din jur, evreii au adorat un singur zeu. Acesta nu era conceput ca având forme umane, ci ca o prezență inefabilă, căruia nici nu trebuie să i se pronunțe numele. De fapt, nici nu are în propriu zis un nume, Yahweh înseamnă în ebraică cel ce este, cel care face să existe, cel care creează, la origine divinitatea tot puternică a naturii, zăul furtunii, al și al vulcanilor. Caracterul său fundamental era moralitatea, spiritul de justiție, severitatea cu care pedepsește pe vinovat fără cruțară, căci convertit în perioada de lupte pentru ocuparea Canaanului, în zeu al războiului, atributul său esențial nu este bunătatea, blândețea, generozitatea, iubirea. Impotrivă. Stăpân al cerului și al pământului, Yahweh este omnipotent. Guvernează întreaga lume, conduce totul singur. În jurul său nu există decât îngerii, un fel de simpli mesageri ai săi. Nota 1 În limba greacă, angheloi, mesageri, trimiși, soli. În concepția evreilor, îngerii aveau adesea și rolul de mediator sau de protector. Uneori, îngerii pot fi și zei ai altor namori. De exemplu, protectorii Persiei sau ai Greciei. Pot fi demoni ai bolilor sau spirite elementare al focului, al vântului, al norilor, al zăpezilor. Din iudaism, conceptul de înger a trecut în creștinism, fără a face parte din dogmele esențiale și obligatorii și în islamism. Închei nota.